Fredagsfrällan med Jan Holborn. God morgon. Önskar Hits FM. <hittad> Hits FM. God morgon. Och det är dags för Fredagsfrällan igen. Gud så underbart. Och varmt välkommen tillbaka Johanna Lind. Där ska så vi mycket. prata lite extra med här till att börja Åh oh, vad härligt. Ja. Men jag tänkte, jag får ju alltid själv för att jag bara spelar gubbar. Aa. Så här kommer en gubbe. Nej, Aa, då. nej. Nej, Nej, den här är jättebra. Priyal spralang! <laughs> MSFN <al> <laughs> <laughs> Ja, fredagsförallan är tillbaka, som alltid. Men framför allt som är tillbaka idag, det är, det är Johanna. Hej Johanna, vad kul att se dig. Ja, hej. Va? Och grattis, numera tvåbarnsmor. Ja, trebarnsmor. Alltså fyra egentligen om man ska räkna. Ja, Rasmus ja. Ja, men Rasmus. Ja, nej men nu har vi fått lilla Julius för tre ja, veckor sedan. Ja, mycket vackert namn. Ja, tack. Ja. mm. Det är, vi, det är vi nöjda med? Ja, mm. allt gått bra så Allt har gått jättebra. Mm. Sover ni hela nätterna? Nej, Nej. inte alls. Nej. Nej. Så äh, är det väldigt mycket. Ja, det är ju. Ja, men, ja, men det är så att äta och byta blöjor och sen ja. har man ju två andra som vaknar ibland och drömmer madrömmar och snurrar och ja. det så är det. Ja. Det går över. Men det jag funderar på, det jag funderar på, det är faktiskt eh, det här med, med har ni fått upp parabolen nu? Nej. <laughs> <haha> ja, den har du frågat efter. Nej, det har vi inte. Eh, det var ju faktiskt så att vi var ju utan till, alltså så, min, så, mina så, år. Så, så, så två barnsmor. Ja, då. Nej. <här>, du. Du har alltid varit dålig på matte, den sämsta civilekonomen. Nej, men under ja. mina år på United, då, ja. jag, då, då jag fick min första tre barn, och ja. ett av dem ja. fick vi inte behålla. Nej. Då hade vi ju inget tv alls. Ja. Så Nej. då var vi väldigt produktiva om du ja. syftade, du, så då ville du ju ha ja, att det. vi skulle skaffa parabol. Men gjorde ja. vi inte. Nej. Nej. Nej men men det, nu var är kanske, det var kanske tur det. Ja, men nu, är det, nu är det bra. Men du, parabol är ju mm. ganska ute nu för tiden dessutom. Ja. Så har ni funderat på ja, no. <laughs> någon sån digital lösning. Jag hörde här om dagen. Har, du, har, har ni har ni så Netflix och HBO ja, och sånt Har ni HBO mm. också? Nej, bara Netflix. För jag hörde, jag hörde jag, det var en recension på kulturnyheterna tror jag. Kommer okay. eh, kommer ha Johan Ränk, säger det där någon. Ränk, ja, han har något så här Hip ah, ah, visst, det är, det ja, ah, Here we ah, go again every papa det Just på, det, precis. Men han har regisserat en en miniserie eller den är, det är fem avsnitt fem timmar. Uh. En eh, amerikansk produktion uh. som handlar om Tjernobyl. Alltså och cool. uh. Och och den följer liksom, den är inte en är inte massa hittepå utan uh. den följer verkligen han personerna som finns och händer och han alltså ju... under olyckan eller efter alltså efter, efter, efter. Alltså i samband med uh, att, uh, att de uh, hade uh. alltså kontrollrummet uh. jävla nu är det uh. nu, nu här liksom nu trycker jag på uh. fyllknapp eller vad de gjorde uh. Och det var så roligt för de brukar alltid vara så kritiska Jag just tänkte jag, liksom, uh. Johan Ränk gjort mycket reklamfilm uh. och sådär så. och han, de, han, nu har de bara släppt de tre första timmarna uh. så han hade bara sett de tre första uh. Han var lyrisk, Nej, han var gav dem fem av fem Usch, uh. och vi har inte HBO Nej, så nu får du skaffa den Så, ja, jag tänkte där, uh. då. Ja, jag så om då. du säljer HBO du och har en bra skaffa. rabatt Hör av det. Ja, du kan skaffa först och så får du säga till mig och sen skaffar jag sen ja, mm. Eller hur? Mm. Alltså, eller jag kan spela ner in det på VOS. <laughs> Eller, nej jag inte, nej, det gör vi inte. Nej. men du idag ska vi, idag ska vi, idag ska vi turista lite tänker yes. jag. Yes, ja. spännande. Jag har en jättespännande gäst i studion. Men Alldeles strax. Vi kommer till det. Jämnt. Fredagslallan med Jan Holborn God morgon, önskar HitsFM HitsFM hits Ja, och Johanna Lind också i Friera Yes den, Vi måste göra något åt den här gingen, den är väldigt gammal Ja, vi har gjort nya men Jag tror att de var så <här> dåliga som. Ja, förmodligen, men, men äh, skit i gingen mm. Johanna, berätta mm. vad, vad, vad har vi för gäst idag? Ja, det är så roligt, idag gästas vi av en Superentreprenör Tycker jag och för mig är du också nästan som en, en vårblomma, Pet Sterne. Välkommen till fredagsbrallan. Ja, stort tack. Alltså, det var en av de fantastiska, mest fantastiska introduktioner jag någonsin har fått. Vårblomma. Ja, ja, men, eller, ja, men, ja eller en liten eller? krokus eller något sådär. För, att för mig är du sån där som... Alltså jag, du, kommer, du kommer in i, mitt, i min tillvaro i, i, i, ja, om våren, och sen så är du kvar hela so sommaren. Jag har hört att han har ja, hört so att han har hört att han har hört att han har Går du i det då? Nej, på vintern går jag inte i det. Tidigare så har jag jobbat som konsult på vintern, okay. it-konsult. Och det är faktiskt ett liv som jag saknar. Men nu har mina vanliga verksamheter, besöksnäringsverksamheterna, tagit över. Så ja. att det är slut på det. Då reparerar vi, vi utvecklar, vi funderar. Och vi har faktiskt fler och fler gäster på vintrarna också. Ja, spännande. Vi ska ju prata om ditt senaste förvärv som är Ydre Bed and Breakfast. Heter det så? Mm, Säger yes. jag tänkte Och sen har vi ju Torpen. Många vet ju om känner dig ju sen kring den verksamheten och det är ju väldigt många som har besökt dig och din verksamhet där ute. Sen har vi ju Solviken som vi också ska prata lite om. Men innan vi går in på det här, så vem är Peter Stena har du alltid jobbat inom besöksnäringen? Du nämnde ju konsult alldeles nyss. Kan vi inte få en liten kort beskrivning om vem du är? Är du Tranosbo från början? För första? Ja, det är jag faktiskt. Du är det. Men... Skönt att du snart kommer få berätta själv. Ja, det <laughs> ja, var ett långt intro. <laughs> Men mina föräldrar, båda och större delen av min släkt kommer från Ydre faktiskt. Mm. Så att, att bli Ydrebo var inte speciellt besvärligt, tvärtom. Nej. Men jag född i Tranås, jag gick. Eh, de två första åren på gymnasiet och de två sista nere på Erik Dalbergs gymnasiet och sen skulle jag ju plugga på universitet det var ju solklart mm. men precis när jag skulle in på maskinlinjen så blev jag erbjuden ett jobb på dåvarande Kebo okay. och eh, det kändes ju bra för jag och en kompis skulle iväg och plocka apelsiner i Israel ja. för oss. <laughs> ja. precis mm. det gjorde man ju på den tiden, uh -huh. det gör man inte längre uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Um, men sen i varje fall så när det där skulle bli av den där resan så mm. blev den inte av. Nej. Och så blev jag ett annat jobb. Aha. Och nästan det enda jag ångrar i livet är att jag aldrig tog universitetstiden. Ja, alltså, eh, mm. Men är, det är det för sent då? Ja, nu är det nog lite sent. Ja. Men sen i varje fall så det där andra jobbet det blev mm. Ramlog i Tranås. Ramlog, ja. Ett konsultföretag som huvudsakligen jobbade mot försvarets materialverk. Jaha. Så vi höll på med driftsäkerhet och underhållsfrågor ja. Ja, ja. med datorsystem och då var ju steget inte långt. Tommy till att... Glad, eller? eller nej. Klar. Klar heter Ja, just, Klar var där. Men ja, det var senare. Ja, okej, okay, mm. ja. Och sen blev det EFG tio år. Ja. Och de, de här tio första åren under Göran och Kjell Petterssons ledning var otroligt utbildande. Ja, ja. ja men slår... du säger det finns väl olika skolor att gå i livet? Ja, det finns många ja. olika ja. skolor. Eh, sen var det tio underbara år på EFG. Jag ja. älskade det där företaget. Okej, okay, vad gjorde du där? De första åren så var jag på IT-avdelningen och ja. jobbade med säljbolagens olika IT-stöd. Ja. Eh, och sen blev jag regionchef på ett försäljningsbolag, det svenska försäljningsbolaget och var där i tre år. Och det ja, var också va? jätteroligt, Kent Kroge var min chef då, det är ja. en ja, underbar kille. Ja. Ja, det var kul. Ja det var jätteskoff, jag älskade EFG verkligen och det är ju där sen som jag också har jobbat som konsult huvudsakligen mm, då. Mm. Um, ja, för då, det, då kunde du sånga lite på något då sätt. Då kunde nästan, jag sånga lite. Uh -huh. Det var jättebra. Man fick allt det här eh, underbart, kaotiska, eh, fantastiskt, nedbrytande ute på torpen. Uh -huh. Och så fick man en helt annan värld på, på konsultlivet då på vintern. Det uh, var spännande. Det var en helt, helt ny bild för mig av det. Jag trodde att det den nästan att, det, ja, att du ja, har haft ja, det hela, ja. hela, hela tiden. Du sa ingenjörs och <laughs> ja, men, ja, det var en perfekt tillvaro. Den delen saknade jag konsultlivet mm, lite mm. men nu finns det inte riktigt tid för det, Nej, det och kanske inte heller intresse från EFGs sida när man är All uppköpta. Vänta nu så, så. efter det här programmet kanske, <laughs> <de> kanske, <laughs> ja, ja, kanske, kanske ja. ringer så Men hur blev steget sen då? För då, då kan man ju säga att du är en riktig Tranås ambassadör och Tranås vän. Mm, ja. Det kan, det, man. Det kan ja. man verkligen säga. Men hur blir det så? Sammanbyggd väg skulle jag nog vilja säga. Beskriva ja, Peter som. Om jag skulle sätta en etikett på dig så är det så att du är inte rädd för samarbeten. Tvärtom. Eller hur? Alltså du har nog liksom fattat liksom vår själva. Du har löst koden inom besöksnäringen. När man jobbade inom kontorsmöbelbranschen- mm. så pratade man ju också om våra kollegor i branschen. Men ja. man menade ju den stora satan. Ja, ja, eh, inom mm. besöksnäringsbranschen är mm. det verkligen tvärtom. Det var mm. det första som slog mig- mm. att vi är förvisso konkurrenter. Men i den här bygden så är vi... Vi inga stora drakar. Nej. Vi har inga självspelande piano. Nej. Utan vi måste hjälpas mm. åt. Och de som är lite större, som Torpen var till exempel- Få göra lite extra i det här samarbetet mm. för att det ska bli av. Dra ett lite tyngre lass. Mm. Men äm, besöksnäringsbranschen lider ju lite av att det oftast är en kombination av professionalism och hobbyverksamhet. Mm. Mm. Mm. Och det gör att äm, de mindre har oftast inte riktigt kraften och orken att kunna etablera samarbeten. Nej, så Och bli affärsmässiga. Ja. Ja. Där kommer mm. både kommunen, eh, sådana saker som Destinationsomen byggd in. Mm. Men även små lokala hand, eh, nätverk som mm. till exempel Torpa Slingan. Mm. Ja just det. Och eh, ensam är verkligen inte stark. Nej. Så att eh, vi är många små som får hjälpas åt att ja. dra. Och. Just det med Destination byggd. ni kanske kommer till det Vi släpper den. Ja, det, ja, vi, ja, vi kommer säkert tillbaka ja. sen. Men hur blev Stege sen då som konsult och jobbar på EFG? Hur föddes intresset för skaffar du när, när gav du in i Torpen och hur länge hade du det? Och hur, hur blev det klivet? 2006 var eh, min familj och eh, våran, våra bästa vänner, familj Martinsson, på väg till Söderköping för att köpa glass. Mm. Vi stannade någonstans på hälften och jag sa till min kompis Jörgen då att det här är ju helt galet. Vi åker 10-12 mil enkel resa för att köpa, för att köpa glass. glass ja. Varför finns det inte bra glas runt Zomen? Ja. Och så gick det två minuter så ringde en annan kompis och sa att har ni hört att Torpens Camping som det hette då är i ja. salu. Och vi bara tittade på varandra. Där ska vi bygga en glassbar. Nej det var coolt. Uh -huh. ja, och eh, sen kunde vi inte prata om annat hela den här dagen. Uh -huh. Utan det var liksom bara. Och vi var, hämtade idéer på varenda uh -huh. ställe. Vi såg uh -huh. på vägen. Och uh -huh. Och fruarna bara skakade ju på huvudet ja. och sen blev det kväll, eh, grill, några öl och liksom allt blev ju bara möjligheter. Det blev bara plötsligt. bättre och bättre. Ja så att eh, dagen efter sen så ringde jag i alla fall till eh, carl -Erik Andersson som var en av grundarna där uppe och vi fick en visning. Och Vi lämnade in en offert ja. och till allas förvåning, inklusive vår egen, så stod vi där helt plötsligt. <laughs> och bara äg ägde skiten. <laughs> ja, ja, lite så ja. faktiskt. Nej, Vad häftigt, då blev vi ju ni entreprenörer egentligen med egna företagare på en eftermiddag egentligen då. Ja, egentligen. Alltså, I sin säga. sinneslaget i alla ja. fall. Ja. Vi hade länge sagt att vi, det skulle vara jättekul att driva ett företag tillsammans, ja. och jag. Vi, när vi kommer tillsammans så blixtrar det av positiv ja, energi, verkligen. Åh, oh, vad roligt. Ja, ja, det är underbart. Men att det skulle bli inom den branschen var absolut ingen, det kunde vi inte ana ens. Vad... Men det är inte det som är så fränt? Alltså, mycket av, av det som sker i livet sker av en slump. Oh. Mm. Alltså, människor som säger så här: Jag hade en plan, jag var strukturerad. Jag tror sällan på dem. Nej, alltså, de, det, utan det är precis. Man är på väg och köper glas. Mm. Och sen helt plötsligt så står man där med. Köpencamping. En, en av. Ja. Eller en av. mest välbesökta anläggning blir du sen också. Mm. Eller ja. är väl fortfarande mm. väldigt ja. höga besökssiffror ja. Alltså. ja, väldigt höga. Alltså en, en vacker dag där så har vi ungefär 2000 gäster. Ja, du mår otroligt. Och när, man, när man har varit i köket och ser hur litet det är så mm. förstår man vilka otroliga bedrifter Aa. vilka stordåd som Aa. utförs i det där lilla köket Aa. alltså. Ja, det är häftigt. Eh, ja. ja, det är underbart. Det är jättekul men extremt intensivt. Ja, förstår jag. Vi lustar på Fredags för alla morgontid i Radio tidig radiotalkshow här på Hits FM 97,8 med mig Jan Holm och Johanna Lind och vi pratar med, med multientreprenören Peter Störne och det ska vi göra lite till men eh, vi måste spela lite tjejmusik musik Ja, det tycker åt. jag. Äntligen. Be big, slow Fredagsfrallan med Jan Hållborn. God morgon! Önskar HITS FM! <hills> HITS FM! Ja, oh, fredagsfrallan. Det var värst, det har diskussioner här helt plötsligt. Ja, ja men ja. Det, var, det var lite spännande. Ja, men det där var lale. Jag tänker var det gången en tjej, kommer jag tala om det. Var. Ja, men ska, förra gången spelade du lale. Det är sista gången jag tjatar om det här med tjejen. Nu skiter vi vid det. Eller? Ja. Men det, det vi pratade om här nu i pausen var ju... För Fast Peter... det var lale då. Ja, det var lale. Mm. Och spelade du mm. sist med när du skulle spela en tjej. Så du fick, kan nog inga fler. Jo, men Miss Lee spelade ju alldeles nu. Ja, men det var inte Miss Har Var det inte? Nej. Nu har vi Peter Sten. som du sa i pausen här nu att du blev väldigt smickrad över min introduktion av dig eller presentation. Jag sa att du var superentreprenör och sen nu så bekände du att du är lite emot den, den termen entreprenör. Berätta, vad, vad, hur resonerar du? Alltså entreprenör är ett sånt här ord som är lite missbrukat nu så det börjar bli lite slitet. Ja. En entreprenör det är någon som verkligen bryter ny mark, skapar nya koncept, skapar mm. nya affärsmodeller, allt sånt. Vi andra är mer eller mindre goda kopior av en entreprenör som följer efter och... Och så du, du lever lite. inte upp till det. Till alltså nu pratar inte ny mark på Nej, inte riktigt och, så. Vi är driftiga, ja, vi, är, vi är glädjefyllda, vi, är, vi har energi. Ja. Men entreprenörer, då tänker jag på Elon Musk och Steve Jobs och andra sådana här som verkligen förändrar världen. Ja. Det kan vi nog inte gärna ta till okay, oss. Okej, okay. nej, jag, jag, jag är beredd att, att hålla med. Så driftig, framgångsrik företagare. Men vår blomma får du inte. Den, du, för mig är det fortfarande vår ja, Tack, heter, tack. Ja. tack. Ja, ja, men då har vi rätt ut det. Eh, jo, men jag tänkte, när ni skaffade Torpen eh, 2006, hur mm. såg det ut då och vad gjorde ni med, med det stället under de åren som ni eh, drev det? Alltså, bakgrunden till torpen är helt fantastisk. Den sån här saga som, jag, som, som är verklighet, som jag älskar att berätta. Ja. För det var ju som så att vägverket skulle lägga ner Limfärjan i slutet på 80-talet. Och då var det tio familjer ute på torpen som slog näven i bordet och sa att. Torpen är redan nu ett problembarn på många sätt. Vi har lite arbeten och nu kommer mm. det bli en återvändsgränd. Nå. Folk kommer flytta ännu mer. Så för att skapa lite framtidstro och arbetstillfällen och så här så köpte man Linfärjan för en krona. Victoria. Nej. Tillsammans med kommunen. Och sen så um, hade man en liten barack där man började sälja kaffe och glass och lite Nå. sånt här då. Um, och sen... 20 år senare, när vi hade haft våra 10 år då var vi nästan 60 anställda där ute. 100 000 gäster varje år. Um, och liksom Den här kraften att ja. man kan vända något riktigt dåligt till något hey, bra. bara lite man... entreprenörskap. Ja, lite. Men, men, men de här tio familjerna ja. var ja. ju banbrytande på så sätt. Absolut. De vågade verkligen. De gjorde skillnad egentligen. Ja, de gjorde ja, skillnad. Med sin krona där så, så. Men var det en barack när ni tog över då? I Nej, det var det då. inte. Utan de byggde ju till en camping och de byggde till serveringen. Ja, men de höll det ju väldigt litet, mm. uppbyggt på ideella krafter, mm. när vi köpte så var vi ju tvungna att öka omsättningen dramatiskt, vi var tvungna att låna pengar för ja. att kunna förvärva det här ja, det. så att eh, glassbaren kom ju till vi insåg väldigt fort att vi inte skulle bygga en badplats för det minsta vi behövde när det var vackert väder var mer folk ja, utan istället oh satsa det. på sånt som drar även när det är dåligt folk så sen kom ju höghöjsbanan ja. Vi glasade in promen, vi byggde tak över uteserveringen också för att kunna regnskydda lite så, ja. så att Egentligen allt som vi gjorde, det var tanken. Kommer det här dra mer folk när det är dåligt ja, väder? Ja, säsongsförlängning eller vad man ska säga. Ja, mm. Eller kommer det bara att öka på bördan när det är varmt? Ja, <laughs> så. Var det en av de största utmaningarna helt enkelt? Det här liksom att få mycket jämnare, jämnare ja, beläggning? Den, ja, ja. Och, och nyckeln till det är att öka upptagningsområdet. Så mm. det inte bara var Tranås och Ydrebor mm. som kom. Mm. Ju längre bort du åker ifrån, desto mindre värdekänsliga är du. Visst är det så. Men hur, hur blev det sen då? alltså Om man tänker på besökarna, utvecklingen. För camp campingen fick ni med mm. från början. Men mm. den, den styckade ni av? Eller vad ni ja, arrenderade vi, ut? Ja, vi arrenderade den, ut den eller? och senare sålde vi och den sen också. Sålde den. Ja. Men vad blev det för besökare som om jämför med starten 2006- mm. Och när ni nu då ganska nyss då har sålt. hur var det då? När började ni arrendera ut det? Ett par, tre år sedan? Ja, 2017 var första året som vi bestämde 2016 att nu är det dags att sälja. Och då 2016, ni liksom helst hade ni vilja sälja det då? Ja, det var ju grundidéen. Hur, men, jag har hört siffror som nästan 100 000 besökare på ett år eller? Ja, det stämmer. Ja, ja det, är ju... alltså, det är Det är galet. Men då kan det inte bara vara Tran och Söderbur. Nej, det är... <laughs> Nej, det är, alltså, det, är, det är mest folk från Boxholm. Ja, det är så. Nej, men Nej. det är väldigt bra den Nej, Vad är det för... Vad, vad är det för vad är det, vilka, vilka har ni lockat? Vilka nya besökare har ni lockat ja, i med arbetet ni har gjort där ute? Framförallt så har ju ryktet spridit sig mycket, mycket längre. Vi har givetvis jobbat med marknadsföring ja. men till syvende och sist så tycker jag att inom besöksnäring så läggs det åt helst för mycket fokus på bra marknadsföring och för mm. lite på bra produkt. Mm. För har du en bra produkt och dessutom har lite folk. uthållighet, uthållighet mm. då kommer resultaten före mm. eller senare. Mm. Så att vi fick ju gäster från mycket, mycket längre håll. Och för mm. varje ny buss som kom så fick vi ju förhoppningsvis 54 ambassadörer ja, och en missnöjd. Ja, precis, ja. Ja, precis, ja. Nej, sällan. De allra flesta var supernöjda. Så att då, då sprider det sig igen då. Så att vi fick ju barnfamiljer och medelålders. Och vi körde ju mycket ölprovningar. Vi bjöd in gästkockar och annat sånt här. Så att eh, vi... Vi höjde sakta nivån från att ha varit en, en korvkiosk på en klippa till att play lite Aha. mera. Sen är det jättesvårt att hålla en riktigt, riktigt hög nivå när det är sånt massivt tryck, ska här ja. ja. veta. Ja. Alltså bara, to bara toaletter? Liksom. Ja, bara toaletter. Man kan nästan döma hela anläggningen beroende på... Hur För Ja, visst, är så. Jag ska säga det, de håller på att gräver utanför på gatan så det ligger liksom så det är inte fel på din radio om du tycker att det mullrar lite i bakgrunden. det hörs ju in, ja, jag har Ja, jag lurarna Inte 5 som sedan utan det så. Men du den här elbåten då, vad fan var det? Elin. Elin ja. alltså Elin är en av de underbaraste damer jag känner. Ska man bli Ska man vända bort lite? Nu ligger ju Elin helt rätt i tid. Ja. Men då var det ju väldigt många som, som funderade vad är nu detta? <går> jag brukar med en ganska stor mått av ironi och sarkasm säga att jag är optimist om allt utan om framtiden. Ja. Men, <går> men ja. vi har jätteutmaningar ja, som mänsklighet ja. och jag menar mm. inte bara klimat. Och, men Elin är perfekt utflyktsbåt. Ja. Ja. De, kommer, de nya ägarna kommer nog sälja henne verkar det så. Ah, okay. ja. så den kanske hamnar ner på Solviken? Det är många idéer som är fantastiska men som är svårsålda. Och man vet ju inte det förrän man har provat, eller hur? Nej, så är det. Alltså, men då... det, det, alltså det, det är klart att de flesta idéer de stannar ju liksom på, på, på ritbordet. Så, mm. så är det ju så mm. det också. Men Elin kräver att man säljer henne verkligen. Mm, det låter ju förfärligt, mm, men ni mm. förstår vad jag menar. Nej, det låter jättebra, tycker <skratt> jag. Men jag vad fick så. ni, för det kände som att det var nya saker varje säsong där ute med räkrosser och det var ölprovningar och Elin och det var mm. ja, nytt, nytt, mm. nytt. Vad fick ni, var det bara som din dina idéer, nej, idéer? Nej, nej, nej. Var, nej, var, var, nej, var, var ja. ni ute och gjorde studiebesök? Var fick ni inspiration ifrån? Ja, vi tjänar ju så grymt mycket pengar så hela vintern var vi i Brasilien, Thailand och ämnet <skratt> <skratt> inspirera så? Och, ja, nej, det, det absolut, så, absolut jag inte jag trodde hör. inte det. Ah. Ja, så är det, Nej, Nej, det är väldigt, väldigt mycket rätt Dumt att lämna den där jävla it-branschen <laughs> som inte ger honom till <laughs> väldigt mycket sprang ju Jörgen ja. som min gemensam energi. Men ja. sen så, man fick ju mängder av input ja, från besökare Gästerna, och annat ja. sånt här. Och vi var väldigt aktiva och är fortfarande i alla handa nätverk. Typ mm. Visit Östergötland, Småland, mm. eh, Visit Tranås nu, mm. eh, Destination Zomenbygd. Och där får man också mycket input. Mm. Mm. Men du, alltså, vi, vi, vi, vi, jag tänkte vi gör, en liten snabb, vi gör en liten detour här nu. Mm. För jag måste ändå fråga. Spottar du ut ölen hela tiden? Aldrig. För du har ju liksom, har inte en ölkropp. Nej. Eh, äh... ja, alltså, äh, nej, nej. Men. Vet du? Förlåt. Det har bara jag velat säga. Petri är lite av en ölkonnessör. Okay. Väldigt ölintresserad, eller hur? Jag inte, alltså. Ja. alltså, mm. alltså jag är ju intresserad fast på mina mer konsumtionsplan. Ja, men, men om du jobbade en sommar ute på torpen mm. eller på Solvikens ja. så skulle du se att äh, det rinner över. Det, ja, det, det kanske kan vara en ja. av de få men du inte har provat, Janne, för Jag, jag, och och gått jag har, ja. har gått ja, det, igenom det mesta. Ja. Visst är det ja. så? Du, för, för, ja, men du har några ölresor. Och, mm. Men det var ju också en del i... Jag var egentligen inte så intresserad när vi köpte Torp. Men, okay. men ett sätt att öka omsättningen var ju mm. utan tvekan att sälja alkohol ja. um, men vi ville absolut inte att det skulle bli ett Nej, precis. så att vi var tidigt ute med att ha riktigt bra öl, mm -hmm. nu, nu har ju alla restauranger det där mm, ja. man får tips det är om svårt att få dålig öl Ja precis men då var vi väldigt tidigt ute. så att eh, Det var ett ölintresse som föddes där och som man odlade där och ja. som sen växte till olika. Ja. Men nu är ju inte det. Liksom så, eller, nu är unik, ju alla det, jätteduktiga ja. alla på öl. Alla ja. Ja. Men finns det inte någon sån här frant mikrobryggeri i idrott också? Jo, nösgårdsbryggeri. Ja, här oh, ja, ja, är jag så ja, du sömmar någonstans. Ja. Där har vi ju ett fantastiskt samarbete ja, med om. Näs och, och Kallsved Humla. Ja. Eh, något vi kallar för öl inclusive okay. lite ja. eh, festligt. Ja. Men hörni, hörni, vi, vi, vi, vi har, nu har vi pratat torpen ja, Vi måste, vi måste lämna till... torpen ska vi, ska vi bara konstatera att För två år sedan så, så fick ni en dator på det ja. och, i, och ganska nyligen har ni gjort business Eller? eller? Ja, precis ja. Det är sålt nu så, Robin Sami som ägare och hans pappa Robin ja, det, som ja. är kökschef där. Ja. Från Linköping. Okej, okay, du, men du är fortfarande anställd i år? Eller något jag sådär. hjälper till i år ja. med Linfärgen och med Naturum också. Ja, okay. ja, just det, jag mm. jag men hur känns det då? För det är ju liksom ändå sådär, sådär check eller punkt. Eller? Nej det känns jättebra. Ja. Uh, och alltså av de anbudsgivare som vi hade så var de, Robin och Ramin de är bästa med bäst förutsättningar att klara ja. detta. Ja, vad roligt, ja. de, de har all grundkunskap. Nu måste de bara bli en del av lokalsamhället också och ja. förstå vad är det som är ydre och trön så som en bygd och så, ja, och så ja, här. det också så kommer det här bli klockrent. Mm. Mm. Ja. Också viktigt, absolut. Nu kan vi inte, ska vi leta oss ner åt Solviken. Ja. Men, men, uh... Vad kommer nu? Ska du spela en schack? Ja. Mm. Vi, vi har slutat prata om sånt ja. så att jag, det, vi, du får det, det blir nog bra. Den här är jättefin. Den ja. heter i alla fall vi kommer att dö samtidigt så <laughs> fort Vi kommer och dör Fredagsfrågan med Jan Holmboe. God morgon. Önskar Hits FM. <hittills> Hits FM. Ja. Hörrni, ska vi lämna Torpeå nu? För vi, nej, nej, vi Vi, är, vi är på väg än ner till U. Då får se om vi hinner dit. För mm. vi måste, vi måste liksom. På väg ner till Östtimurat har sagt då, så, så gör vi väl en vi gör väl en halv halt på vägen där då. Mm, du tänkte på solveken. Ja förstås. precis. Mm. När, när förvärvade du det och vad var det innan du satte dina händer i det? Vandra hem. Stället? Så, Duskt vandrar Ja. Du har <laughs> nog aldrig talat om det här innan. Det men de um, det var en tysk familj som hade det de sista fem åren ja. och med viss rätt tyckte de att gäster var rätt besvärligt att ha. Jaha. Så jag tror det att de... finns ju sådana. Ja. <laughs> Kunder, är jobbiga gäster. Det finns ju faktiskt chefer som tycker medarbetare är jobbiga. Ja. <laughs> ja. Medarbetare som tycker chefer är jobbiga. Ja, så gör det också. Ja. Ja. Mm. Så att det, var, det var en ganska okänd ställe. Men vi behövde boende ute på torpen så att vi projekterade ja, en stugby, ett hotell och lite sådär, men det blev ju såna hiskliga ja. investeringar så ja. det gick inte att räkna Nej. hem. För det tänker jag så här, om, vi, om vi backar tillbaka till Torpen bara så här, en, en intressant sak är ja men hur många anställda under högsäsong? Eh, vi vi på hade lönelistan? ju någonstans mellan 50 och 60. Alltså 50-60, ja. unga människor oftast, eller hur? Ja, så, hälften. Ja, hälften. Men då, då, alltså, det, alltså ren, det är ju en, det är en, det är en, det är en fråga om infrastruktur på något sätt, hur fan tar man sig till jobbet? Mm. Ja. Mm. om man kanske liksom inte ens har köpt Hade vi lämnat torpen eller hade vi inte lämnat torpen? Nej, alltså, nej men jag tycker det ja, men det, ja, men, ja, men det här är rätt mm. intressant ja, för nu vänder vi oss ja. till politikerna för man måste förstå också att ska vi, ska vi bygga för torpen är ju en fantastisk succé det är ju bara så mm. alltså, 50-60 säsongsanställare 100 000 besökare, det är ju skitfränt mm. men, men ska man då var får man ta i arbetskraften? Och hur tar sig arbetskraften till och från jobbet? Det var ju en jätteutmaning. Eller hur? Ja. Men vi följde ett årsjul väldigt noga. Vi var jättemåna om att vi ska vara en jättebra, riktig helvit arbetsgivare. Och då menar jag att följa alla lagens regler. Som ni förstår. Och det här betyder ju då att eh, vi, vi kämpade på, vi hade våra platsannonser, vi hade våra alla som sökte skulle få komma på intervju, mm. jättekort intervjuer vi gick bara på mage mm. jag ser ju när jag har suttit som regionchef, hur mycket kostar en rekrytering, minst ja. en miljon ja. hälften av gångerna slutar den mm. dåligt efter mm. bra anställningen. Mm. men här hade vi tio minuter med varje ja. individ och gick bara på mage och vi hade en misslyckad på alla år, ja, ja. Lyssna på magen äcker. Så du gör, då får du bra magen. Liksom. <laughs> ett, ja, ett av de viktigaste kraven var just det här att man skulle bo i närheten ja. eller ha ja. eget kökort. Mm. Äh, mormor skussar struken direkt. Ja. För det är jättekul en dag två ja. dagar ja, och sen men inte. Däutte är det också som så att det kräver en ganska stor flexibilitet av arbetsstyrkan. Mm. Um, en del dagar behöver vi hur mycket folk som helst. Mm. Andra dagar så kunde man rådda med en halv person. Ja. Ja, precis, ja. Um, så att, um, Logistiken är jätteviktig. Ja. Och jag tror att den, om vi pratar lite framtid, kommer att bli ännu viktigare. För att vi ser ju att um, någonstans så måste vi resa annorlunda. Mm. Ja. Uh, poolbilar kan vara en möjlighet, ja. möjligen. Mm. Mm. Men vi ja. kommer behöva en annan, en, ett annat tänk vad gäller ja. infrastruktur. Ja, så. Mm. Ja, så. Det, även, även rent... Ekonomiskt. Precis. Alltså, du kan, inte, du kan inte ta det dit och, och, och, och, och sen ska du jobba för att betala. Mm. vad det kostar att ta i dit. Nej. Alltså Men du efterlyste lite så här kollektivtrafiksmöjligheter ut. Till... Alltså, jag tror man måste vara lite smart. nu. Har, det är ju faktiskt så att man har, förändrat, man har förändrat regelverket för kollektivtrafik. Förut var det väldigt rigoröst alltså det, vilka som fick utföra kollektivtrafik och sådana saker. Och, och, och jag menar, vi för samma diskussioner i Boksåns kommun. Mm. Alltså det, det är klart att om vi pratar med att trafiken så det, vi kommer inte att undra förbi här med en 12-meters buss. Nej. Aldrig i livet. Liksom, va? Det finns inte underlag för det. Men om man, om man då hittar andra lösningar med minibussar och, mm. och, och eh, duktiga företagare som mm. ser att det här, det här kan bli ett mervärd i min verksamhet eller jag har spiltider. Mm. Alltså, förr i tiden när man stod och väntade på tåget det fanns det som hette Plåtstins. Mm. Så då vällde man ut den där så blev det stoppskylt. och stannade tåget annars stannade inte tåget vid stationen. Liksom, alltså, så, och sen, sånt har vi liksom tog, plockat bort. Jaha. Men jag tror att lokalsamhället... Det finns ju någonting som är pågående som någon form av kontraurbanisering där folk mm. faktiskt bara letas mm. ut mm. igen. Och det är klart att de som letar sig ut igen de gör inte det den här gången för att odla grönsaker biodynamiskt. Nej. Det kanske de gör också, men det är inte den gröna vågen utan mm. de kommer från en stadsmiljö där mm. de har helt andra Krav. en mm. helt annan kravbild där, för fiber är så jävla viktigt mm. och alltså bredband och allt sånt där och, det, och det här, här skulle man liksom nästan behöva ha något från upprop och bara diskutera i nya banor och inte bara peka mot huvudmannen mm. som sköter kollektivtrafiken mm. Mm. Ja men det är spännande, alla krafter bort oh, sig för här urbaniseringen. men ska vi gå tillbaka till Solviken ja. nu då ja, den här lilla. Ja, nu vi tå en liten kringel i krok ja. ja men den tyska familjen tyckte det var lite jobbigt med gäster och, och den inställningen har ju inte du Eh, vad gjorde ni med det här stället och hur såg det ut när ni tog över? Ja, men, stället var en ruin, både mm -hmm. affärsmässigt och, och fastighetsmässigt. Ja, så att det är vi... stort, det är stora, stora byggnader, det alltså stort område. Stort. Ja, ja, det är jättestort. Ja. Alltså, när vad vi... var det från början? Från början så var det ett pensionat som ja, två systrar det, ja, startade ja, okay. 1907 eller 1905. Okay. Eh, sen så blev det alkoholisthem. Ja. Ja, men Enligt. det var inget sanatorium eller något sånt där? Nej. Nej. Nej. Och sen blev det ju vandra hem igen då och ja. Harald, Petersson och Ove Jonsson drog igång där då. Okay. Ja. Och så kom den tyska familjen och så kom vi. Så att vi fullföljer en tradition. Ja. Men vad vi gjorde, det var nummer ett, att utnyttja vårt nätverk. Det är ju den bästa försäljningskanalen man har. Ja. Och nummer två att renovera som bara skjutsingen. Och jag ja. har haft fantastisk hjälp av alla medarbetare där. Man kan ju inte låta bli att lyfta fram Janne Johansson som har gjort otroligt mycket. Okay. Och sen är ju maten jätteviktig. Och vi har en fantastisk husmor som heter Berit som har varit hos oss i många år. Och mm. Så att eh, Ja, vi, vi, har, vi har konstaterat att vi ska inte ge oss in i premiumsegmentet och konkurrera. Nej, utan ja. vi tror att vi behöver man behöver sova gott, man behöver äta gott, man behöver en schysst miljö och så behöver man ett riktigt gott bemötande. Hå? Så stort hjärta, ja. det är ja. viktigt för oss. Men är det ett pensionat? För ni har, eller bed and breakfast? Eller är det Solvikens pensionat? Nej, det heter det ju inte riktigt. Nej. Utan Vi kallar oss för vandrahem och konferensanläggning. Jag var med det här STF då ja, det var vi från början. Men det är inte längre eller? Nej, så jag kommer med det. min medlem så kan bara garva du bara Ja, mig. man får lite rabatt ändå, men <laughs> ja. vi gick ur STF. <laughs> okay. Okay. Eh, lite trist var det, mm. men det var ekonomiskt hållbart. Jag älskade STF uh -huh. som, som lobbyorganisation uh -huh. och idéorganisation. Uh -huh. uh, men när vi tog över var det 500 gästnätter. Första uh -huh. året på ett år, det är ingenting. Ett, det är ingenting. ingenting. ja. Första och andra året hade vi 5000 gästnätter. Alltså, det är helt oh. otroligt. Så då fick vi. STFs fantastiska pris som hette Årets Gästnatsprestation. Oj! Ja, jag gillar verkligen. Årets verkligen <laughs> har, har du fått en Nej, natt. men det ska jag använda i teatergruppen ja. som talar ja. om. I det rummet skulle <laughs> man ju vilja vara med, ja, ja, jag tänker var jag. Ja, man skulle få en tillslängd till sig. Ja. Nej, men, men, det, det ju, men det är ju lätt att öka mycket mm. från mm. en låg jo, jag, men, men, ja. men, men STFs modell är som så att man får betala Aha, okay. en provision på alla gäster, inte bara STFare. Aha. Aha. Och de är 4000 500 som kom var inga så det blev, det blev dyrt. Det blev, ja. Så vi hittade inte varandra. Så ni fick, de gav ett pris till er? Ja, nej, men, alltså, vi hade jättebra ja. diskussioner men ja. det gick inte. Men, du, hur, många, men hur, hur många gäster har ni nu? Då, senaste, eh, ja, men vi, vi ligger någonstans mellan 5 och 6 000 mm. varje år. Vi har ökat lite hela tiden. Ja. Men vi skulle ju behöva få in fler på vintern. Aa. Det är ju vår utmaning. Aa. Men den är svår alltså. Den funkar jättebra om det är lite större projekt här mm. omkring. Mm. Infrastrukturprojekt Aa, yeah. eller byggen Aa. eller så. Um, I övrigt är den, um, det är en sån där grej så att man, um, man har svårt att knäcka koden där faktiskt. Aa. Och ibland så inser man att ja men, det får väl vara så här då. Precis. Men hur gjorde, hur gjorde ni för att få till den enorma ökningen? Alltså var det bara marknadsföring eller började ni liksom använda ett nätverk? Varför var det folk som, som kom och började slagga oss liksom, som gjorde att det gick så bra? Ja, men vi insåg ju ganska snart att vi måste fokusera på grupper. Ja. Och där var ju vårt nätverk jättebra. Mm. Alltså vi, vi hade ett gott renommé med oss. Ja. Och folk ville gärna testa något nytt. Ja. Så att eh, vi... En, en kombination av, som, av många saker som mm. alltid. Men ja. eh, det, var, det var en härlig tid. Men, är det, en härlig men, tid? det är en härlig tid. Var det Solviken och framgången där då som gav det blod och tand för sen vågade på det här senaste förvärvet med no, med, I, med no. det Ydre för det är ju alltså det är ju jättekul att, du, att det är nya nya projekt för Solviken kan ju inte varit ett litet mm. projekt att sätta händerna i med, med vad som skulle göras Nej, det var ett jätteprojekt. Men så alltså, kände du inte mer att du nästan var tvingad? Just du. må. Både ja och nej Alltså det fanns egentligen För du, du har ett enormt hjärta för bygden <skratt> ja, det jag. Ja. Och, det, och, det, och spelar man på det Så kan man nog fan ja, få det att göra lite Lite sanning ligger i det där det, det finns tre orsaker till det mm. Det ena är som du säger Att eh, jag brinner för den här bygden jag, Och och där att, att brinna för bygden Gör också det väldigt lätt att gå till jobbet Ja, ja. Eh, vad gäller Österby Mo då, så ligger det ju lite off i min byggd mm -hmm. betraktat. Mm. Vi är ju ydrebor men det är fortfarande ganska starkt sockentänk ute i Ydre. Ja. Det har luckrats upp ja. men för mig så är ju hemma torpa mer. Det är ja, ju de och ja. så här. Ja. Så därför var steget ganska långt. Men ja. jag älskar Ydre som kommun betraktar. Jag är till och med kommunrevisor. Ja. <laughs> ja, det kan synas lite grått men det är, ja. Ja. Det är, det är kul. Men vår lilla centralort Österby Mo, eh, det är så lite som krävs för att det ska börja gå åt fel håll mm. i, en, i en väldigt liten ort. Mm. Och när kommunens största hus står tomt, ja. det är inte bra. Nej. Det ska Nej. inte stå där och förfalla Nej. och vara mörkt och dystert. och Ja, det kallt går fort och, alltså, mm. Ja, det går fort. Så att, det var en orsak. Mm. Nummer två är ju att vi hoppas förstås att, att det ska kunna bli en liten ekonomisk vinst. Mm. Den kommer ta tid att mm. kunna räkna mm. hem. Men, men vi hoppas på det. Och nummer tre var personligt att jag behövde ett nytt projekt. Ja, ah, så det klir, klir, klir. ja jag är ingen förvaltare. Nej, Nej men var ingen... spännande. Men hur länge hade huset stått tomt då? För var det Världshus som var det senast? Nej, men det sista var ju Boende för ensamkommande, HVB-hem. Ja, okay, okej, okay. okej. Mm. Och vi var faktiskt på väg till Marianne Lund för ja. att titta på ett ställe där som ja. vi funderade på att köpa. Ja, det ligger nära Torpa. Ja, men i alla fall så, så var det någon som sa vi kan, ska vi kolla hur världshuset ser ut. Och då hade kommunen varit så förutseende så att efter HVB hemmet så hade de renoverat lokalerna ja, okay. så att det var omtapisserat och rätt skapligt ja. så att man, man såg ju möjligheter ja, istället aha. för problem. Mm. Det var smart gjort av dem för ja, och, och klokt. Så att, och det andra stället i Marianne Lunde var fä Okay. Om, om Solviken ja. var i dåligt skick så, så var det. det. Så alltså. ja. ja Så äh, tusan tänkte vi. Ja. vi. Men visste ni redan från början då att det var ett bedbreakfast ni ville driva? Ja. Eller hade ni ja. andra idéer? Nej, om, nej. nej, vi vill inte. Alltså, det, det finns lite företag just i Österbimo Trakten som mm. håller på med konferens och matlagning och sånt. Låt dem vara, tänker ja. jag. Mm. Eh, vi ska inte konkurrera med dem och vi ska heller inte konkurrera med Solviken. Nej. Utan vi, vi måste försöka hitta ett schysst angreppssätt så att vi kan hantera få kunder någorlunda ekonomiskt. Ja. Mm. Och det är en utmaning. Men vi tror vi har en idé ja. i alla fall. Ja. Vi tycker att har vi en liten frukost på Solviken så har vi fem gäster. Alltså helst ja. skulle du ligga på 30 eller ja. sådär. Ja. Ja. Här har vi ju bara 10 bäddar. Ja. Så så så att väldigt bäddar. ofta ja. kommer det ju bli... Ja. en, två, ja, tre. Ja, precis. Ja. Vilka scener ska vara kunder? Är det verkligen turister? Är det liksom lite företags... Alltså, mm. Sådana som jobbar och reser? Eller vad är det för... Ja, men vi, vi tror ju att det behövs verkligen ett boende just i Bemo ja. hoppas vi. Ja. Hade det varit ett jättebehov hade det funnits två, tre stycken redan. Ja, ja. Men hur som helst, det här är Ydrös enda ställe där det finns ett äldreboende. Man ska mm. åka och besöka mamma ja, och pappa kanske. Ja, det. Ja. det är det enda stället där det finns en läkarmottagning, en folktandvård. Mm. Det kan finnas lite hyrpersonal till det kanske. Ja. Ja, mm. Vi har våra kommunhus här. De har också lite besök. Mm. Och så har vi ju faktiskt en hel del företag. Mm. Men framförallt så tänker jag att i, i Solviken så våra största konkurrenter är inte Tranås. Mm. Eller andra så utan det är alla torpabor. För de har en jättegård. Eller de har en ja. jättestor villa. Ja, de kan lätt de ta emot tre till tio personer ja, en natt. Eller ja. två eller tre. Ja. Det har man inte just i bemån ja. riktigt. Nej. Det finns fler lägenheter. Och, mm. ja, just så att det finns ja, spännande. Och lite andra aktiviteter som kan dra med. Som riskteatern ja. kanske. Ja, dagen. Ja, Den är ja, jättestor. Ja, ja men det är ja, ju det. Ja, eller hur? Det är ja, men det, också, du kommer in på det här med samarbete, Att man ger frukt åt varandra. Liksom. Det, det, är ju, ja, det pratar de ja, om det är, viktigt. det är jätteviktigt. Det är viktigt. Ja. Men ni hade haft någon invigning eller I, mm. i helgen? ett var... hus. Ja. Hur var det då? Det var jättekul. Beställt... Kommer alltså? Ja. Ja. ett hus brukar ju vara så där annars att det blir ja. ganska folktomt. Pappa, Pappa kom ju förstås. Vad har du gjort nu Peter? Vi hade beställt hundra bullar av Annika ja. i Falla. Ja. Och, eh, jag hade tjugo med mig tillbaka och då fikade inte alla. Så att det, ja, var det, var det. Ja, det var nästan hundra gäster. Bra. Ja, det var jättekul. Ja. Så, är det lite fingerspitskefyll där i branschen. Att du. Ja, ja. ja, eller tur. Ja. Men, men rullar det nu då? Är det öppet? Är ni, är ni liksom mm. igång? Vi hyr ju det här av och kommunen. Och ja. De sa hela tiden första maj och jag sa hela tiden påsk. Ja. Och långfredagen hade vi våra fem första gäster. Ja. Och då ja. var vi nästan klara. Ja. Mm. Så sen dess har vi haft eh, 13 gäster tror jag det är. Det är jag. Nej, men det är lite för få ja. när man kan hålla reda på dem. Ja, ja, ja, ja. Ja, men alltså, det, det är väl det här. Det är väl uthållighet det är väl också en sån här... Uthållighet så, är så, viktigt. Eller hur det, alltså, det, det, man får, det, går inte, det går inte över en natt. Nej, det är inte det. Man brukar väl säga att det tar ungefär fem år att etablera, att etablera en ny maten, verksamhet. Ja, det är så pass. Mm. Men du, jag tänker på alla... För nu, nu, I sommar så åkte vi, bilade vi genom Europa utan att boka något boende och så levde vi med booking.com. Det var liksom Ja men nu nu orkar jag köra liksom, en timme till. Sen måste vi hitta något boende liksom. Och så mm. sa Keisa liksom, ja, här är nåt, ska ta. Ja men där är en trevlig stad. Så det var jävligt roligt för man hamnar på liksom mm. där man inte hade tänkt sig. Hur hur, hur hur hur hur hittar man? Hur hittar man till Yde B&B och hur hittar man till Solviken om man letar boende? Mm. För det där är väl en kost idag alltså när ja, vi är, med det är en den där applikationer och alla ja. här. Um. Tre fyra månader sedan så gjorde nog Google om sina sökalgoritmer igen mm. tror okay. jag. Mm. För innan så hade vi vi lägger väldigt mycket pengar på sökordsoptimering av yeah. våra okay. hemsidor. Mm. Det hjälper inte längre. Ah. Alltså vi hamnar jättelångt ner okay. även om man söker på på våra namn ja, så att säga. Okay. Ja. för den första sidan och ytterligare en halv sida det är just Annons, Airbnb, ja. det är Booking okay. det är Expedia, mm. det är Hotels.com det är TripAdvisor mm. som du sa mm. och Momodo och Fasten ja. allt vad den ja. heter ja. mm. Vad heter den fan som går omkring som alla retar sig på? han som, vad talar du för ditt rum? Ja, det är någon av dem här. Ja. Och det är en stor kostnad för ja. oss. Ja. Ja, jag det, det är en ja. jättekostnad. Mm. Mm. Det, alltså det ryker en femtedel av intäkten. Ja, det är så pass. Samtidigt som det förstås är ett skyltfönster. Ja. Ja. Ja. Om man kan inte vara utan dem och de har ju nått dit. Mm. Det, ja, de alltså, det är ju så. Det är mm. ju så. Ja, och för jag vet när man väl kommer in på hotellet så säger de så här synd att ni inte bokade direkt hos oss för då hade ni fått det lite billigare. Mm. Mm. Så, så att det är ju en blåsting på alla sätt på något sätt. Mm. Eller i varje fall i många fall. Mm. Mm. Men som sagt, man får ta det onda med det goda. Mm. Mm. Men, men det är ju ett sätt. Sen mm. naturligtvis är vi med på Facebook och vi är med ja. överallt. Ja. Det, här är, det här är en utmaning för att vara inom besöksnäringsbranschen för man känner ett jättetryck på sig att vara så aktiv ja. och ja. lägga ut massa. Bilder och tydlighet. Ja. Den, är, den ligger som en våt filt över den här. Ja, det. Det det men den, svåra... men den, kan ju, den gör ju skillnad också. För det, alltså förr fanns ju inte ens den här möjligheten. Alltså det får man inte glömma bort heller. Då, då, då var du tvungen att ha en liten annons i lokaltidningen som kostar kriget i förhållande till vad du erbjöd alltså mm. egentligen. Mm. Och du nodde då prenumeranterna och det är ju en tynande skara nu mer Men däremot, alltså med, med webben och inte minst med sociala medier, och, och så, så, så når du liksom helt nya publikgrupper. Mm. På men vi får verkligen hoppas att eh, tidningarna lyckas behålla sina journalister så att vi fortfarande har en någorlunda vettig journalistik ja, och, att läsa journalistiken Men lokaljournalistiken är ju, är ju nog så, så viktig, det märker man också en liten tillbakagång att folk vänar ju om det där. Ja. Och det är väl liksom, och där, är väl ett jättebra exempel på ja. det som där man liksom faktiskt hittar nu tror jag att de, jag, jag vet inte vad vi gärna säger emot men jag tror att de hittar många nya prenumeranter är sådana här som lever i mm, Så som liksom håller en, liksom hålla en connection med... Ja. Men, men det är klart, ja, men det här är väl 10 000 kronors frågan för allting ja, alltså, om man gör ett arrangemang eller någonting och så säger man, Tänk, jag om man krigar i sig för att få ja. ut information på alla sätt, man <går> runt och del, jag, nej, jag hade ingen nadin. aning nej. om att det var sådär och alla branscher brottas med digitalisering på olika sätt, mm. men hos oss så handlar det ju väldigt ofta om just marknadsföring, ja. inom, inom produktion så är digitalisering oftast en besparing man mm. eftersträvar mm um Ja, det är lite, Aa, det är lite olika. Spännande. Men det är hörni, vi, vi bara men... oss slutet nu? Okay. Och då tänkte jag lite sådär vad, vad kul att du var, var här Peter vad kul var kul att se grå hår har blivit allt <coughs> också så här. stackars <slutar> men. Vi, eller, men Solviken spelar det. Men grå hårblomma. Ja, precis. Grå Men då tänkte jag så här, nu, nu, nu, nu är det folk som tänker så ja men fastiken man kanske vill prova Solviken. Mm. Va, om man då vill läsa lite mer? Om man vad man då solviken.se så har stängt alla hemsidor. Ja, det jag vi vill inte ha någon folk. Nej. Nej. Nej eh, solviken.nu okay. Eller ydrebnb.se ah, okay. ydre Där BNB. har ni rum ja, Spännande, Ja, intressant. Det är motvilja och ja. kika. Mm. Ja, För jag vet, jag har varit. Viste du det rosa det där då? Det var nu det. När är Österbymo? Ja, ah, ah. ja, Vi hade ju jätte, vi hade ett namngivningsförslag på ah. hur ah. vi skulle kalla våra bed and breakfast. Ja, så ah. Att man väljer ydrebnb efter alla ah. de fantastiska. Ja, ah, det känns så det är nästan hål i huvudet. Ja, det är nästan hål i huvudet. Men käraton var ju ett av dem då. Alltså käraton. Ja, det var faktiskt riktigt bra. Och den här är bra. Ydream, BNB. Ydream, A-M. Ja, men det var varit kul. Men ni tyckte det skulle vara jättetydligt. Ni ville bara ha var tydliga. Y Dream BNB. Vi var inte helt överens. Nej, det kan vara så. Nej de håller på att bygga ett lyxigt ställe längs med Svartån ett ny, nytt bostadsområde i i Buxholm breve okay. och det har fått det kommer lite gräddhjul så det har fått namnet Bjurholm <laughs> verkligen det har verkligen fått namn. Ja, men det jag tycker det är otroligt. Alltså att, man liksom, att man har sån humor ja. i i, I, i ja, men alltså även i, i myndigheten då, Ja nej, i men det är roligt. Nej, är det, det, alltså, namnet är ju jätteviktigt och det här huset det rosa Rosahuset är ju är så signifikant ja, för, ju för platsen och, Men och, ja. det är ganska mycket så här liksom... inne huset är inte jag får mig om man går dit och upp och du kanske hade börjat nere i världshuset. Ja, det kanske ja. ja det var, Jag var ja, på jag väg tycker, Jag tycker det är rätt raka korrelor ja, ja, ja, <laughs> ja. ja, ja. ja, ja. tack snälla Peter för att du tog av din tid och besökte oss i Fredagsvän. Ett nöje ja, Varmt lycka till med ja. alla dina projekt Får vi se vad som blir nästa då mm. När du börjar fingrarna mm. igen Precis. Ja, får du komma igen och Johanna jag måste ja. säga du är ju begåvad men, men Julius. Han sover. Vilken ja. ängel. Han får vara med varenda enda gång. Får nu, han det här? Ja, ja. ja <laughs> vi får väl se då. Ja. Tack snälla och ni där ute sköt om er. ha det bra så ha det hörs bra. vi igen. Hej, hej då. Hej hej. med Jan God morgon. Önskar Hits FM. Hits FM.